Efter en bit mötte man en liten kaläsch som rullade åt motsatt håll, de till mötes. I den satt den födde generalmajoren Johan August Meijerfeldt och drabandkorpralen Hård, den man som bett gyllenkrok alarmera trossen. De hade bägge sårats i striderna och efter att ha sökt sig till trossen för vård var de nu på väg tillbaka för att de möjligt finna majestätet. Kallärsen bromsades genast upp när de fick syn på kungen, som tillsammans med sin svit red fram mot dem. Kungen bad Hultman, hjälp mig av hästen till dem ut i vagnen. La armen över taffeltäckarens axlar och hoppade på sin oskadade fot över till vagnen. Väl inne i den vände han sig om och gav order till Hultman att sätta sig upp på hans häst och följa efter. Kallersen snodde runt och rullade iväg genom det glödande soldammet ner till säkerheten i trossen.